Bună ziua, dragi ascultători! Învățătura ortodoxă mărturisește că Dumnezeu cel unul în ființă este întrăit în persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Cele trei persoane sunt egale și consubstanțiale, ele deosebindu-se numai prin însușirile lor personale. Dumnezeirea Duhului Sfânt a fost negată de pneumatomahi, de unitarieni și de raționaliști, susținând că nu este o persoană treimică, ci o însușire sau o putere a lui Dumnezeu care îl sfințește pe om. Împotriva unor astfel de învățături greșite, biserica a mărturisit totdeauna Dumnezeirea Duhului Sfânt, care își ia ființa din veșnicie din tatăl prin purcedere, după cum fiul își ia ființa din veșnicie din tatăl prin naștere. Ce este această purcedere, mintea noastră nu poate înțelege, dar Sfinții Părinți au arătat că, precum nașterea din veșnicie este modul prin care fiul își ia ființa din tatăl, tot astfel purcederea este un alt mod deosebit de naștere prin care Duhul Sfânt își ia ființa din veșnicie, din Tatăl. Într-o veche rugăciune adresată Duhului Sfânt, împărate ceresc, se cuprinde o adevărată teologie despre persoana și lucrarea Duhului Sfânt în biserică și în lume. Duhul Sfânt e numit împărate ceresc, deoarece, așa cum mântuitorul e numit împăratul cerurilor, și Duhul Sfânt e numit astfel pe temeiul însușilor comune cu celelalte două persoane ale Sfintei Treimi. Mai este numit Mângâietorul și Duhul Adevărului, așa cum îl numește Isus însuși. E numit Mângâietorul deoarece El va lua locul Mântuitorului care se va înălța la cer și va rămâne cu apostolii în veac. De asemenea, e numit Duhul Adevărului, deoarece El m-a mărturisit despre dumnezeirea Fiului, precum glăsuește troparul botezului, și Duhul, în chip de porumbel, a adeverit întărirea cuvântului. După ce Mântuitorul îl va trimite de la Tatăl, Acela îi va călăuzi pe apostoli la tot adevărul. În rugăciunea amintită a tot prezența Duhului Sfânt e arătată prin cuvintele, care pretutindenea ești, după cum îi se precizează o altă însușire personală și toate le împlinești, ceea ce înseamnă că Duhul Sfânt e trimis în lume de Mântuitorul spre a împlini lucrarea de mântuire a neamului omenesc prin lucrarea sa, el, fiind desăvârșitorul și sfințitorul oamenilor și al lumii. În continuare, Duhul Sfânt e numit Vistierul Bunătăților, deoarece, prin el, oamenii primesc de la Dumnezeu toată darea cea bună și tot darul desăvârșit. Dar, în același timp, și. Dătătorule de viață, pentru că prin el viază întreaga creatură, precum spune psalmistul în psalmul 103. Dar Duhul Sfânt, prin care s-au făcut descoperiri prorocilor, este și puterea sfințitoare, de viață făcătoare și unificatoare în biserică. El s-a pogorit sub forma limbilor de foc peste apostoli în ziua cincizecimii. iar pogorârea lui... A manifestat în chip biserica, întemeiată de Hristos prin jertfa pe cruce. El rămâne permanent activ în biserică și prin el sporește și crește însăși biserica. El este Duhul lui Hristos și prin el Hristos este prezent în biserică până la sfârșitul viacurilor. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!